Tervetuloa Pinnat kirjalla podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana Matti tuolta Pyöräliitosta, toiminnanjohtaja, joka, jonka kanssa keskustelemme Pyöräliitosta ja siitä, mitä ajankohtaista pyöräily edistämisessä valtakunnan tasolla on. Ja minun nimi on Vellutaskila ja podcastin toisena vetäjänä on Markus Seppälä. Pinnat kirjailu kertoo teille, mitä teidän pitää ajatella pyöräilystä. Juuri näin. Ja haluaisitko Matti esitellä itsesi meille näin alkuun? No mä oon Matti Koistinen, Pyöräliiton toiminnanjohtaja. Asun Tampereella, kuljen Helsingissä paljon junalla, mutta matkalla kulkee aina mukana taittofillari. Eli sillä liikun aika paljonkin mun pyöräilyn arjessa. Okei. Okay. Um, pyöräliitossa sanoit. Mikä tämä pyöräliitto nyt sitten on? Pyöräliitto on suomalaisten pyöräilyyden etujärjestö, joka on perustu vuonna 2014, ja siihen kuuluu kymmenkunta jäsenjärjestöä ympäri Suomen. Ja pyöräliiton keskeisenä tavoitteena on tehdä vaikutustyötä, jotta pyöräily olisi Suomessa yhä helpompaa, yhä suostumpaa ja yhä turvallisempaa. Ja meidän... Toiminta on aika monialasta tai monipuolista siinä mielessä, että meillä löytyy, niinku tämä vaikutustyö on tavallaan se ydin, mutta sitten meillä on paljon viestintää, meillä on kampanjoita, pyöräilytalvikampanja on tässä ollut meillä useamman vuoden jo aina marraskuinen juttu, sitten meillä on pyörällä kaiken toimintaa, jossa viedään ikäihmisiä riksoilla ulos, ja sitten me tehdään myös pyöräilykasvatustyötä kouluissa, ja toki sitten samalla pyritään tukemaan meidän paikallista pyöräily- ja ympäri maan, sitten, että he voivat toimia mahdollisimman hyvin sillä paikallistasolla. Selvä juttu. Pyöräliitto ei taida olla hirveän vanha perinteinen järjestö. Esimerkiksi joku autoliittohan on, on pitkäikäisempi. Kuinka tuore järjestö kentällä Pyöräliitto oikein on? No pyöräliitto on 2014 perustettu. eli Meillä tulee nyt aika lailla sitten kolme vuotta tässä ää, ikää, ja, ja siihen nähden ollaan mun mielestä aika hyvin löydetty asema tässä ää, suomalaisessa liikennekentässä. Ähm, mihin tarpeeseen se pyöräliitto syntyy, koska kuitenkin on olemassa paikallisia jäsenjärjestöjä, jotka ovat hyvin voimakkaita, ja myöskin ehkä kansallisia toimijoita osittain? No se syntyi oikeastaan siihen tarpeeseen, että tuossa 2000 10-luvun alkupuolella, niin selkeästi näissä paikallisjärjestöissä huomattiin, että jää semmoinen tietty osa vaikuttamistyöstä tekemättä. Eli vaikutettiin paljon vaikka katusuunnitelmiin ja siihen, että minkälaista ympäristöä kaupungeissa rakennetaan. Tämmöisiä, tämmöisiä tehtiin paljon muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä. Mutta tota, sitten se valtakunnan tason toiminta, että esimerkiksi lain muutokset, niin se jäi tavallaan pois ja se oli aika hajanaista. Ehkä se mulle itelleni henkilökohtaisesti konkretisoittu siinä vaiheessa, kun 2013, kohan se oli, niin liikennevirasto teki tämmöistä pyöräily- ja kävelyn suunnitteluohjetta, johon me sitten kommentointiin yhdessä kaikki pyörä, pyöräilyjärjestöt. Mä olin itse siis silloin Tampereen polkupyöräilyhallituksen hallituksen puheenjohtaja. Ja siitä meidän kommenttissa tuli sivunen jos ei siis minkälaista järkeä, koska kyseessä oli 150-sivuinen dokumentti muistaakseni, mitä kommentoitiin, ja tavallaan kaikki kärjet jäivät uupumaan. Kuka ei tehnyt sitä oikeaa vaikuttamistyötä, eli istunut siellä palavereissa, missä sitä suunnitteluohjelta tehtiin. Suunnitteluohjasta ei nyt tullut ihan täydellinen pyöräilyn eikä kävelynkään näkökulmasta, ja se nyt toivottavasti uusi tällä Mutta sitten tämän tavallaan jälkeen, me huomaatte, että tarvitaan sitä yh, jonkinlaista yhteiselintä, joka voi toimia itsenäisesti, voi tehdä päätöksiä nopeasti, voi tehdä ratkaisuja siitä, mitä me tehdään, mihin, mihin me vaikutetaan, mitä me nostetaan esiin. No aivan. Ja tosiaan ehkä, ehkä tällaisten paikallisjärjestöjen ää, yksi haaste on kanssa, eli ne ää, yleensä resurssit riittää siihen, että et reagoidaan lausuntopyyntöihin, tehdään siinä vaiheessa sitä vaikuttamistyötä, kun oikeastaan suunnittamat on jo aika pitkällä. Niin näen kyllä, että tällainen, tällainen nopean toiminnan joukot, niin kuin ehkä voisi pyöräliittoa sanoa, että pääsee jo etukäteen ja sinne niin kuin alkusuunnittelupöytiin mukaan, niin on, on kyllä varmasti oikein hyvä. Joo, kyllähän meillä tavoitteena on vahvasti se, että me luodaan sitä keskustelua, me ollaan se agendan asettaja, eikä se, että joka reagoi vaan sitten loppuvaiheessa kuin jo myöhästä, vaan tavallaan pitää olla hyvinkin etukäteen toimimassa. Ja se, mikä on tietysti merkittävä juttu, että kun meillä on äh, kaikki suomalaiset pyöräilijät takanamme, niin me voidaan yhdistää myös resursseja ja me voidaan tehdä asioita paljon tehokkaammin. Eli Pyöräliitolla on tällä hetkellä viisi henkeä töissä, joista osa on äh, äh, osa-aikaisia, mutta silti meillä on palkattua henkilökuntaa aika merkittävästi verrattuna meidän jäsenjärjestöihin, jotka joilla on todella hankalaa saada palkattoa ihmistä edes vaikka päiväksi viikossa tekemään sitä työtä pyöräilyn eteen. Mutta me pystytään tekemään se, kun meillä on resurssit samassa korissa, ja me voidaan tehdä sitä järkevästi ja viedä sitä asiaa eteenpäin. Okei. Okay. Um, seuraavaksi tulee sitten mieleen tällainen kysymys, että, että mikäs, mikäs pyöräilyssä tällä hetkellä nyt on niin kuin edistämisessä se, se niin kuin suurin haaste, minkä, mitkä on sellaisia niin erityisiä kohtia, joissa tulee ja kannattaa ja pitäisi tällä hetkellä sun mielestä tehdä työtä ja, ja ehkä tätä voisi ottaa sillä lailla niin kuin, ä, paikallistasolla olisi oma juttuunsa, mutta sitten kansallisella tasolla niin kuin suuremmat kuviot. Mitä sä näkisit, että on tällä hetkellä sellaisia niin päivän polttavimpia juttuja. Mm. No, mä voisin oikeastaan kommentoida lähinnä vain valtakunnallisesta tasoa. Paikallistason asiat vaihtelevat hirveästi kaupungittain, eli ne on oikeastaan siellä kaupungeissa paremmin tiedossa. Ehkä yksi semmoinen, mikä on Lähes kaikissa isoissa kaupungeissa, tosin nyt Framilla on uh, kaupunkipyöräjärjestelmät ja niiden mahdollinen hankinta. Eli tämä on toki semmoinen juttu, jossa me ollaan muun muassa aika aktiivisti oltu mukana niin kuin valtakunnallisella tasollakin keräämässä tietoa, la, jakamassa sitä, että mitkä on hyviä ratkaisuja kaupunkipyöräjärjestelmiin. Ja tämä vaikuttaa suoraan sinne kaupunkeihin. Mutta sitten jos me katsotaan valtakunnallisesti, niin on muutamia isoja mm, tämmöisiä... Uh, juttuja, jotka vaikuttaa pyöräilijöihin tulevaisuudessa. Yksi on ilmasto- ja energiapolitiikka ja siinä tehtävät ratkaisut. Eli kuten kaikki tiedämme, niin jos ihmiset siirtyvät henkilöautoista pyörien tai sähköfilareiden selkään, niin me saadaan vähennettyä meidän liikenteen päästöjä. Ja tota, tämä on sellainen prosessi, joka on käynnissä valtionhallinnossa nyt aika isosti. Eli viime syksynä hallituslinjassa, että pyöräil, pyöräillä ja kävelen tehtäviä matkoja lisätään kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä 30 prosentin lisäys tai tavoite lisätä niitä 30 prosentilla, niin tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä myös jotakin tekemään sen asian. Et, eli nämä matkat ei lisäänyt vain sillä, että hallitus asettaa tavoitteen, vaan hallituksen on nyt oikeasti tehtävä jonkinlaisia ratkaisuja siihen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ruvetaan rahoittamaan pyöräteiden rakentamista paremmin, erityisesti kunnissa. Muutetaan lainsäädäntöä, muutetaan kannustimia esimerkiksi verotuksen puolella siihen, että ihmiset helpommin tarttuisivat pyöräsarvista. Eli Eli liikenneviestintäministeriöstä täytyy saada oikein hyvä kaveri nyt sitten pyöräliitolle. Nyt no, ja kyllä mä sanoin, että meillä on hyvä suhde jo olemassa, ettei ei siitä ole kyse. Toinen sellainen... Iso juttu tämän ilmasto-energiapolitiikan ohella on, on, on sitten tieliikennelain uudistus, joka on käynnissä ja joka tulee eduskuntaan nyt marraskuussa meidän tietojen mukaan. Ja siinä on monia tietty pyöräilijän näkökulmasta merkittäviä asioita. Ehkä päällimmäisenä väistämissäännöt. Voisiko ne muuttaa vähän selkeämmiksi nykytilanteesta, joka on sen verran heikko, että vain kolmannes kansalaista tietää ne säännöt oikein. Ja toinen juttu siellä tieliikennelaissa iso, iso homma pyöräilyn turvallisuuden, sujuvuuden ja suosion näkökulmasta on Taajamien yleisnopeusrajoitus. Eli me on ajettu yleisnopeusrajoituksen alentamista 30 kilometrin tunnissa. Tämä siinä mielessä perusteltua, että meillä Suomessa tällä hetkellä Taajamien katuverkosta vain 18 prosenttia on viit, viidenkympin katuja. Meillä on jo 40 katuja yli 30 prosessaa kaduista, ja 30 katujakin on semmoinen 13 kaduista. Eli tavallaan meillä on yleisrajoitus, joka ei ole yleinen. Niin, ja trendi on Helsingissäkin siihen, että nyt, nyt tuli, käsitellään juuri sitä alentamista suuresta osasta katuja 40-30. Tämä on hirveän monessa kaupungissa sama tilanne. Esimerkiksi Tampereella on tehty suunnitelma, että viidessä vuodessa tullaan muuttamaan valtaosa kaduista kolme- ja 40-kaduiksi. Tietenkin on pääkadut, jotka voi olla korkeampia, niille voidaan yleisrajoituksesta huolimatta merkata korkeampi nopeusrajoitus, mutta olisi selkeämpää, että meillä olisi lähtökohtaisesti yleisrajoituksena se, mikä on yleinen ja turvallinen ja fiksu siellä peruskadulla, mikä on olemassa kaupungissa. Joko sellainen asuinkatu tai sitten semmonen hiljainen liikekatu kenties. Ja sitten nämä muut spesiaalitapaukset, koko ajan kadut ja muut, niin voidaan merkitä sitten erikseen. Ja niin. Tuona luulisi olla vaan halvempaakin kunnille, kun ei tarvitse merkata sitä erikseen sitä alempaan rajoitusta no, joka se, paikka. Sehän se melkein on, että Suomessa, kun meet mihin tahansa kuntakeskukseen, ei tarvitse olla isokaan, ihan parin tuhannen asukkaan keskukset pienemmätkin, niin siellä on aina sen taajaman jälkeen joku muu nopeusrajoitusmerkki. Eli siinä on 30 tai 40. ja Tätä on vastustettu tämä meidän idea sille, että no eihän tämä toimi tuolla maaseudulla, mutta kyllä mä nyt itse kun... Liikuin kesällä taas aika paljon ympäri, ympäri Suomen ää, pienillä paikkakunnilla. Kiinnitin siihen huomiota, että suomalaisten kylien ja taajamien ää, nopeusrajoitukset on 30 tai 40 myös. Aivan samalla lailla kuin isoissa kaupungeissa. Ei ole siis mitään eroa tavalla. 50 ää, kyläraitteja Suomesta ei enää oikeastaan löydy. Ja sen takia meidän ihan turha pitää tätä nopeusrajoitusta. Ää, no, tieliikenneläissä on monia... Muita juttuja, Sillä on hyviä uudistuksia pyöräilijän näkökulmasta näillä tietoa tulossa. Yksi yksisuuntaisella kadulla voidaan sallia erillisellä liikennemerkillä pyöräily vastakaarvaan tai vasta kahteen suuntaan tulee selvennyksiä ehkä siihen, että mikä on pyöräilijän tai pyörätien rooli erilaisissa paikoissa. Eli lainsäädänjillä on nyt suunnitelma, että Pyörät, pyöräteet, pitää lähtökohtaisesti merkata, pyöräteet on lähtökohtaisesti yksisuuntaisia kadun oikealla puolella olevia, ja jos ne on kaksisuuntaisia, ne pitää merkata erikseen liikennemerkillä. Ja tämä selkeyttää sitä tilannetta meillä ja ohjaa kuntia myös siihen suuntaan, että pyöräteistä tehtäisiin normaalin liikenteen logiikan mukaisia yksisuuntaisia kadun oikealla puolella olevia katuja, eikä kaksisuuntaisia sekä liikenneväylyjä, niin kuin ne nykyään ovat. No, aivan. Uh, Mu halusin palata ehkä noihin kaupunkipyöriin, että et, tota, sekä kaikkialla Suomessa että myös kansainvälisesti on niin kun, uh, tullut selväksi ja, ja, ja hehkoitaan sitä, että kuinka, kuinka tota, Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on aivan älytön menestys ja, ja löytänyt uh, käyttäjänsä niin helsinkiläisistä kuin turisteistakin uh, ja tämä on herättänyt Valtavasti kiinnostuista muissa, isommissa ja pienemmissä asutuskeskuksissa ympäri Suomea. Nyt kun sä olet tätä sisäpiiriä ja saat kuulla myös huhuja, niin paljastappa, kerropa, missä kaikissa kunnissa ollaan nyt niin kuin ihan selkeästi tehty päätös, että johonkin ensi tai 2019 mennessä vuoteen, niin on tulossa kaupunkipyöräjärjestelmä jonkinlainen. No mun käsityksen mukaan mulla on ihan tarkkoja tieto, että meillä on toinen, toinen henkilö, Tulehimo Martti, joka oikeastaan vastaa näistä kaupunkipyöräasioista, mutta tota niin, Turkuun on tulossa ensi kesäksi äh, kaupunkipyöräjärjestelmä, Kuopion on tulossa jonkin tyyppinen, tosin siellä mennään aika silleen rajoitetulla mallilla, aika pienillä pyörämäärillä suhteessa kaupungin koko, aika pienillä, asemamäärillä, että en tiedä, onko se nyt ihan täy täydellinen kaupunkipyöräjärjestelmä. espoo on laajentamassa äh, Helsingin järjestelmä ehkä, tai sitten ottamassa omaansa. Katsotaan nyt, miten se menee. Tarjouskilpailu on auki. Äh, nämä nyt on semmoista nopeimmat. Tiedän, että suunnittelua kaupunkipyöräjärjestelmä tehdään myös Tampereella, ja Oulussa, Jyväskylässä äh, on muun muassa suunnitelmia myöskin näiden lisäksi Vantaalla. Elikkä Ainakin nämä kaupungit. Sitten on vähän pienempiä suunnitelmia Lahdessa, olikohan vielä jossain muualla, mutta ainakin meillä on aika paljon tulossa tätä. Ja tämä on mielenkiintoinen kehittyvä kenttä. Tähän kentälle on tulossa uuden tyyppiset kaupunkipyörät, asemattomat kaupunkipyörät varmaan tulee Suomeen ehkä jo ensi kesänä. Ja tämä on mielenkiintoista nähdä, miten ne toimii. Manchesterin. Ne ei ole hyvin toiminut, joka on ollut ensimmäisiä eurooppalaisia kaupunkeja, johon on otettu tämä kiinalaistyyppinen järjestelmä tai kiinalaisten tuottama järjestelmä. Ongelmana on muun mm. muassa ollut se, että pyörät päättyy ihmisten sisäpihoille, josta niitä ei saakaan haettua, pyörät ei ole kunnossa. Tavallaan se palvelutaso on heikko, eli ihan kiva, että kaupunkilaisille tulee ilmainen palvelu, mutta se ei ole kiva, jos se ei toimi. Toisin kuin Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä, joka toimii loistuvasti, on varma toimiminen käyttäjän näkökulmasta. Sä voit luottaa siihen, mitä saat. Öm, juteltiin tuossa ennen, kuin laitettiin nauhoitus pyörimään, että mitä oot menossa käymään eduskuntaan ja, ja näin poispäin. Niin Kerropa vähän tuosta vaikuttamistyöstä, mitä sä teet tai mitä Pyöräliitto tekee. Miten se konkreettisesti tapahtuu? No konkreettisesti tietysti tärkeintä, että meillä pitää olla visio, mitä kohti mennään. Meillä pitää olla ajatuksia esittää siitä, että mihin, mihin Suomi, Suomen kuuluisi mennä ja miksi. Ja tietty perustelut siihen just taustalle, että miksi pyöräilyä kannattaa edistää. Ja nyt aika selvät. Meillä on huikeita taloushyötyjä tiedossa, jos me saadaan pyöräily lisääntymään, koska ihmisten terveys paranee, sitä kautta me sote-sektorilla huomattavia summia rahoja, rahaa. Ja tämä on se, mitä, se viesti, mitä me kerrotaan päätteellä. Sitä tapahtuu monessa kanavassa. Yksi tärkeä meidän Twitter-tili, sitä voi seurata, että Pyöräliitto-tiliä, äh, äh, ja se, sitä kautta me pyritään viestimään päätteille medialle. Mm, sitten totta kai tärkeimmät on ehkä nämä henkilökohtaiset kontaktit. eli niitä me pyritään ylläpitämään jatkuvasti, ja... ja Just eilen päätimme, että julkaisemme jatkossa kaikki meidän tapaamiset ää, netissä ja ne nyt löytyy sieltä eräästä kalenterista. Jossain välissä yritetään saada se fiksummin nettisivuillekin näkyviin, mutta meidän mielestä tämä avoimuus on tässä päättäjän vaikuttamissa tärkeä asia ja me halutaan nostaa se, nostaa se pinnalle myös. Ja konkreettisesti me käydä, istutaan samoissa pöydissä niiden ihmisten kanssa, jotka valmistelee tai tekee päätöksiä ja puhutaan siitä, että miksi pyöräily olisi fiksua edistää ja ä, miten se kannattaisi tehdä. Ja täytyy sanoa, että siihen nähden, että me ollaan kolme vuotta vanha järjestö, niin vastaanotto tulokset on ollut aika hyviä. Tietenkään valtiohallinto ei niin hetkessä käänny eikä muutu, mutta se, että esimerkiksi miten liikenneviestintäministeriössä nykyään suhtaudutaan meihin, niin se on erittäin positiivista ja ä, meillä on erittäin hyvä keskusteluyhteys sinne ministeriöhenkilökuntaan, että sitten myös poliittiseen johtoon ministeri, ministerin kanssa ja ja, ja pyöräily on semmoinen asia, että eihän sitä oikeasti kauhean moni ihminen vastusta, eikä sen edistämistäkään. Tästä on Helsingissäkin tutkimuksia esimerkiksi, että 96 prosenttia helsinkiläistä kannattaa pyöräily edistämistä. Turussa muistaakseni 92 prosenttia tai jotain tällaista, että suomalaiset tukee pyöräilyä, koska ne näkevät sen hyvänä. Sitten on olemassa semmoinen ään, äh, pieni, pieni äänekäsryhmä, ryhmä, joka niin kuin aina sitten nousee parinkaadeelle siinä vaiheessa, kun viedään se yksi parkkipaikka sieltä pyörätieltä. Aivan, tai tulee se pyöräteline tai tellinki tulee väärään paikkaan. Kyllä, juuri näin. Not in my front yard-meiningillä. tällä viittaa siis tuolla entisessä kotikaupunginsa Munkkiniemessä ole, olleeseen joku legendaariseen jopa niin pyhiväilyskohteeksi nouseeseen Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän äh, telineeseen, eli tellinkiin joka on oikeastaan lisännyt varmasti juuri tällä samalla huomiolla sen itsejärjestelmän suosiota, joten kiitos Herra X. Mutta mä voisin vielä kysyä, sanoit että, että kun lähdetään neuvottelupöytiin, niin pitää olla selkeä visio, selkeät tavoitteet, selkeät ajatukset, niin mitkä nyt on, mi, mi, mille visiolle? pyöräliitto ja sen toiminta perustuu, mitkä on tällaisia niin kuin pitkän aikavälin tai lyhyenkin aikavälin tavoitteita? No meidän strategiassa on määritetty vuodelle 2020, että pyöräilyn määrä nousisi 25 prosentilla vuoden 2015-2020 välillä. Tämä on kova tavoite ja sen saavuttaminen on tosi haastavaa, eikä se tietenkään ole pelkästään meistä kiinni, mutta meillä on selkeä Suunta, johon me halutaan mennä. Eli pyöräiliikenteen määrän pitää kasvaa ja se tapahtuu sillä, että parannetaan infra, äh, parannetaan parann äh, äh, liikennesääntöä, parannetaan äh, kannustimia siihen pyöräilyyn ja myöskin koulutetaan ihmisiä sitten, ja markkinoidaan pyöräilyä ihmisille. Ja tämä on tavallaan se suunta, mihin me halutaan viedä. Meillä on Tietty sitten eri, eri asioissa omat liittyen just tieliikennelakiin ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on tulossa tuleva ehkä seuraava hallituskaudella ja niin edelleen. Että sitten katsotaan vähän aina tapauskohtaisesti, mihin kaikkeen pyöräily liittyy. Ja se mikä me on huomattu, niin monessa asiassa sitä ei ole ymmärretty, että pyöräily liittyy myös tähän. Esimerkiksi nyt oli maantielaki tällainen, joka kuulostaa aika tylsältä lailta ja itse asiassa tavalliselle kansalaiselle varsin tuntematon laki. Niin, niin, niin sen uudissa on nyt käynnissä ja, ja siinä määritellään muun mm. muassa se, että miten maanteita hoidetaan, miten liikennejärjestelmiä, eli kaikkia liikennemuotoja yhdessä suunnitellaan Suomessa tulevaisuudessa, joten tämä on aika merkittävä itse pyöräilyn näkökulmasta, että kuka sen tekee, miten se tehdään, mitkä on ne perusperiaatteet siinä ja tämän tyyppisiä asioihin me sitten ollaan vaikuttamassa. Mistä se strategia tulee, kuka sen päättää? Pyöräliiton hallitus, ja itse loppu viime kädessä on päättänyt kyllä pyöräliiton liittokokous se strategian. Kuulostaa kiehtovalta, aina, aina järjestö byrokratia. Meillä um, no, äh, on tuommoinen byrokraattinen dikkaa. No se on totta. <laughs> um, jos on 2020 mennessä, äh, oliko se 20 prosenttia? Tarkoitus... 25 25 prosenttia. Me ollaan nyt tässä pikkuhiljaa puolessa välissä tätä tavoitekautta, niin missä prosentissa nyt ollaan liikkeellä? Sehän se olisikin hauska tietää. Suomalaisen pyöräliikenteen on yksi iso ongelma, että meillä puuttuu dataa siitä valtavasti. Meillä tehdään Suomessa viiden vuoden välein henkilöliikennetutkimus, jossa kyselytutkimuksella selvitetään kansalaisten liikkumistapoja ja tottumuksia. Yksi perusongelma tässä on A, se tehdään vain viiden vuoden välein. Toinen perusongelma on se, että se tulee aika hitaasti, eli meidän tietojen mukaan helmikuussa 2018 saadaan vuoden 2015 ja 2016 tiedot, eli me, päästään, me saadaan silloin tietää meidän strategian lähtötiedot, siis helmikuussa 2018 ja puhutaan vuodesta 2015. Ja, ja, ää, pienellä viiveellä. Pienellä viiveellä, mutta tämä on siis mitä liikennevirasto tuottaa tällaista, tällaista tutkimusta. Ongelma myös tässä tutkimuksessa on se, että siinä mitataan vain pääkulkutapaa. Eli esimerkiksi jos mä vastaisin siihen kyselyyn, niin mä pyöräilisin todella vähän, koska mä pyöräilen käytännössä useimmiten junalle ja jatkan junalta fillarilla. Minun pääkulkutapa on juna, joten mulle tulisi hirveän paljon junamatkoja, mutta hirveän vähän pyörämatkoja, vaikka minulla niitä pyörämatkoja sinne tulee joka junaamatkaa kohden kaksi. Tota, Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen puoli tässä mittaamissa. Me saadaan Suomessa tällä hetkellä niin kun jatkuvasti dataa, miten moottoriajoneuvoliikenne lisääntyy esimerkiksi tai muuttuu, väheneekö se, lisääntyykö se, mitä tapahtuu maanteilla, mutta tätä... Dataa, mitä pyöräteillä mitataan kunnissa, niin ei ole saatu valtakunnallisesti vedettyä yhteen. Eli meillä on ympäri, ympäri Suomea aika hyvin mitataan jo, mutta se on kaikki erillään kunnissa se tieto. Ja tätä ei liikennevirasto ole saanut vedettyä yhteen. Tämä on muun yksi iso ongelma, joka pitäisi saada liikenneviraston ratkaistua. He on tehnyt tähän selvityksiä, mutta vielä ei ole mitään toteutusta tapahtunut. Mä olen käynyt jollain semmoisella koontisivustolla, minne on koottu niin kuin eri kuntien näitä öö, seurantoja liikennemääristä tai liikkumistavoista, ja se oli kamalaa. <hauskaa> <euroa> Kun ne on kaikki eri, eri aikaväleillä ja eri tavoilla. Anhymimmtuten... Liikennepolitiikassa puhutaan useasti just tästä eli että millä välineillä mikäkin osuus matkoista tai matkasuoritteista, eli niistä kilometreistä tehdään. Ja... Näitähän voidaan mitata tosi monella tapaa ja voidaan kysyä, mikä on niin kuin se luotettava tapa ja, ja, ja sitten esimerkiksi kansainvälinen vertailu näiden välillä on ihan mahdotonta, koska se mittauksetavat on niin erilaisia. Jos ei, että me Suomessa vertaillaan kaupunkien välen niin sekin on aika haastavaa niin kaupunkien omien tietojen pohjalta. Et siinä mielestä tämä liikenneveraston henkilöliikennetutkimus on hyvä, koska me saadaan jollakin tavalla vertailukelpoista tietoa eri puolilta maata erityyppisistä olosuhteista, mutta sitten toisaalta se jättää paljon just kävelyä ja pyöräilyä pois, koska se ei sitä huomioi liityntä liikenteenä. Nyt hyvät herrat, mä haluaisin viedä tämän keskustelun ihan, ihan tota, toiselle urille. Me ollaan käyty kauheasti sellaista ylätason ja, ja hirveän teknistä äh, poliittista keskustelua. Mä haluaisin ehkä viedä tämän keskustelun enemmän sinne podcastin äh, niin kuin yksittäistä kuuntelija-ystävällisempään suuntaan. Puhutaan asioista, jotka sun mielestä vaikuttaa siihen, että miten saa yksittäisen henkilön, yksittäisen ihmisen siirtymään pyörään tai löytämään pyöräilystä jotain uutta ja mahdollisimman paljon. Niin Mitäs sä, sä Matti, ähm, sä, sä oot varmasti tutustunut myös siihen, että mikä, mikä saa, niin kuin, mikä rohkaisee ihmistä äh, hyppäämään satulaa ja mi, mikä, mikä sitten taas vähän niin kuin estää sitä, mitkä on, ne, mitkä on ne jutut, mitkä on ne yksittäiset seikat. No, me muun muassa tehtiin tuossa viime keväänä selvitys, me kysyttiin suomalaisilta ensinnäkin, että pyöräiletkö ja sitten toiseksi kysyttiin, että mikä estää pyöräilemästä ja siellä aika selkeästi nousi esiin ne tekijät, mitkä estää pyöräilemästä eli tavallaan välimatkat voi olla sellaisia ää, olosuhteet, eli ei ole pyörät Tietä ei koeta turvalliseksi pyöräilyä, mm, tavalla väylät ovat hankalia, ei ole ehkä säilytyspaikkaa pyörälle siellä määrän päässä tai kotona. Äh, Joissakin tapauksissa pyörä, pyörä laatu tai että se pyörää ei ole, nämä vaikuttaa siihen pyöräilymäärään. Tavaroiden kuljetusmahdollisuudet on myös yksi sellainen tekijä. Ja näihin moneen on tehty olemassa ratkaisuja, ihan kaikkiin ei yksilö voi vaikuttaa. Esimerkiksi siihen elinympäristöön, niin se pitää tapahtua tavallaan sitten vähän siellä ylätasolla. Ja sen takia me mieluusti lainaankin usein ää, liikennetekniikan tohtori Kalle Vaismaan siitä, että mikä vaikuttaa pyöräilyn suosioon, niin siihen on kolme tekijää, jotka ovat infra, infra ja infra. Eli kun me muutetaan se ympäristö suotuisaksi pyöräilyyn, niin sitten se on sille yksittäisille ihmisille helppo tarttua siihen pyöräilyyn, jos nämä muutamat, muut pyöräilyä haittavat tekijät saadaan ää, poistettua. Eli se, että on pyörä, on uh, mahdollisuus kulkea sille sinne töihin, eli työpaikka on esimerkiksi riittävän lähellä. Tai sen saa yhdistää jotenkin fiksusti johonkin muuhun kulkumuotoon. Tai sitten sillä saa kuljetettua vaikka ne lapset päiväkotiin, eli tavallaan nämä kuljetusjutut. Mutta siihenkin on tietynlaiset pyörät sitten tai peräkärit esimerkiksi ratkaisuina. Se, että yksittäinen ihminen lähtee pyöräilemään, niin hänen pitää nähdä se houkuttelevana. Eli me pyritään aika paljon nostamaan sitä esiin, esimerkiksi pyöräilytalvikamppiksessa, että talvellakin pyöräily on ihan mukavaa. Se ei ole mikään ihmeellinen erityislaji, vaan se on ihan yhtä helppoa kuin kesälläkin. Muutamat spesiaalijutut kannattaa huomioon ihan samalla lailla kuin kävellessä tai autoillessakin talvella. Ja, ja, ja sitten voi lähteä vain pyöräilemään. Tietenkin se motivaationa monien ihmisten kohdalla on esimerkiksi oma terveys, se, että pyöräily on hauskaa, Joillakin pienillä osoilla voi olla, että ympäristötekijät, mutta monella on myös se, että se on nopeita ja sujuvaa ja stressitöntä verrattuna moneen muuhun liikennemuotoa. Ja nämä on ehkä, mitä kannattaa niin nostaa yksittäisen ihmisen kohdalla esiin vahvasti. Ja pyöräily on hauskaa silloin, kun välineet on kunnossa, ne on tarkoituksenmukaista. Eli kyllä siihen kannattaa mun mielestä vähän kiinnittää huomiota, että millä liikkuu. Erityisesti jos matkat pitenee, niin silloin kannattaisi vähän katsoa, että missä kunnossa se pyörä erityisen on. Ihan totta, että me ollaankin itse asiassa tähän yhteen mainitsemaan asiaa, eli katso, että on kiva pyörä, hyvä pyörä, niin sillä on, on kiva ajaa, sillä tulee ajettua enemmän ja sitä kautta sitä pyöräilystä saa enemmän irti. Meidän aikaisemmassa podcast-jaksossa, jonka nimi on tosiaan, että me vihataan markettipyöriä, joka voi tiivistää ehkä, ehkä niin kuin sellaiseen toteamukseen, että jos haluaa halvan ja hyvän pyörän, niin täytyy ostaa kaksi pyörää, että siitä ei vaan pääse mihinkään, että jos on uutta pyörää osta, ja siinä hintalapussa on 299, niin se ei ole hyvä pyörä. Kannattaa jatkaa etsimistä ja kannattaa ostaa se pyörä oikeasti, oikeasti tota alan liikkeestä, jossa on, on ihminen, joka tietääkin niistä pyöristä jotain. Mm. Mun vinkki ihmisille tässä vaiheessa, että ostakaa käytetty pyörä. Tavallaan, että se on laadukkaampi vaihtoehto monessa tapauksessa. Jos kolmesta käytet pyörää, niin kannattaa käyttää se käytettyyn pyörään. Eli silloin se saa todennäköisesti varsin hyvän fillarin. Ja tietysti kannattaa varata siihen pyörän huoltoon, joko rahaa tai aikaa, riippua kump kumpaa sulta löytyy. Ja, ja si sillä se niin myös homma käy paljon miellyttävämmäksi. Markettipyörät on jänneä. mäkin olen vähän itse miettinyt, että ne on aika epämiellyttäviä, mutta mä Ruotsissa olin tuossa kesällä tutustumassa paikalliseen pyöräilyjärjestön toimintaan Göteborgissa, ja siellä mulle annettiin joku, tiedä, olisiko se joku Bilteman tai jonkun muun, Fillari alun perin ollut, mutta se oli niin hyvin laitettu kuntoon, että se oli äärimmäisen hyvää ajaa. Ja siinä oli vain käytetty sitä aikaa, että pyörää oli niin kuin läpi kodin niin kuin vedetty vain kuntoon. Siis se oli joku vanha raato pari 10 vuoden takaa, mutta se oli aivan loistava polke. Rullas kuin unelma. Niin, ajan, ajan lisäksi täytyy olla sitä taitoa pistää sitä pyörää kuntoon, jos, jos ei halua sitä viedä sinne huol huoltoon. Aikaa tai, Aika. Aika tai rahaa. Sitten ehkä se tärkein kysymys Matti sulle. Mikä on sun, sun, niin kuin, sun maailmassasi? Mikä on sun unelmapyörä? Se, se niin kuin graalin malja pyöriä joukossa ja, ja omistatko sä tämän kyseisen pyörän tällä hetkellä? No, yksi pyörä. Miten semmoisen voi valita? <laughs> Kyllä se yksi ja ainoa, se joka nostetaan korkeimmalla jalustalle, joka tarvittaessa vaikka sinne kodin olohuoneen seinälle sanoo puoliso mitä tahansa. Tämä on haastava. Meilläkin on kuitenkin tietenkin pyöriä jonkun verran ja nautin suunnattomasti esimerkiksi tuosta mun taittopyörästäni Bromptonista, joka on kyllä loistava siinä käytössä. Se ei tietenkään sovellu ihan kaikkea, mutta sopii tähän kaupunkipyöräilyyn ihan mahtavasti. Toisaalta meillä on loistava laatikkofillari, joka, joka taas mahdollistaa perheen liikkumisen ihan eri tavalla ja tavaran liikuttamisen. Ja se, se, sitä taas ikävä nostaa sinne olohuoneen seinälle, kun se painaa 40 kiloa ja se on aika iso, mutta tota, se on tietyllä tavalla aika täydellinen pyörä. Ja sitten mun pitäisi ehkä ostaa se yksi pyörä. Mulla on siis ollut vähän hakuus se Montaa päivää, kun mä netissä taas selailen, että hankkisinko mä ehkä jonkun retkipyörän. Voisiko se olla se täydellinen monipuolinen fillari mulle, mitä mä haen? Mä ajattelin, että tässä kysymyksessä voi, voi niin kuin auttaa se, että, että mikä, mikä on ikään kuin se pyöräilijätyyppi, jossa sä niin kuin vahvimmin itsesi koet, että onko se maantiepyöräilijä. Yleishyötypyöräilijä, retkipyöräilijä ilmeisesti taitaa olla aika lähellä. No siis mä käytän pyörää arjessa kaikkeen ja sitten toisaalta niin matkailun eli retkeily. Eli se on tavallaan se yksi, yksi näkö, näkökulma. Ö, on mulla maantiepyöräkin, mutta en mä nyt sillä hi hirveästi. Siis tänä kesänä mä ajan sillä yhtään metriä vielä. Pahoittelen siellä maantiepyörälle, niin, jonka nimi on Kelju, joka on siellä varastossa. Nyt on huonosti häntä käytetty tänä kesänä, mutta ehkä asia korjataan. Mutta ehkä se, ehkä se ykköspyörä, jos mennään, palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin unelmissa tällä hetkellä se voisi olla semmoinen kepeä. Äh, suju, sujuvasti liikkuva retkipyörä. Vähän pidempi runko. Mä en tiedä, haluanko mä va vaan olisiko se kuitenkin sitten suoralaistongalla mulle ehkä soveltuva. Mulla on nyt niin, nykyinen hybridi, mikä mulla on arkipyörän, se on ollut tosi hyvä, ja mä oon siitä pitänyt, ja sillä on nähty monta maata, ja, ja, ja koettu paljon, ja se on ollut tosi hyvä. Sitäkin mä mietin, jos mä vaan fiksaisin sen mun kymmenen vuotta vanhan fillarin kuntoon. Mutta siitä puuttuu tiettyjä ominaisuuksia kuten levyjarrut, jotka olisivat kauhean jos sulla on maantien pyöräiltä sä et käyttää, niin haluatko myydä sen mulle. En, kun mä, mä, lähen, mä yritän ehtiä käyttämään sitä. Heti kun, heti kun mä ehtisin näiltä töiltä, niin sehän tässä on ongelma. Näin työtä haittaa harrastamista. Et se on ikävä, kun edistää pyöräilyä. Ihmiset ajattelevat, mä jotenkin pääsin pyöräilemään paljon, mutta ei, ei pidä paikkaansa. Mä en ehdi pyöräilemään. Mulla menee tähän muuhun, muuhun tämä aika. Pyöräiliitto pitää sut kiireisinä. Pyöräiliitto pitää kiireisinä. Ja ne pyörälenkitkin on silleen yleiset, että otetaan vauvatavarafillari vauva, ja lähdetään metsä, metsäreittejä polkemaan mukavia vanha, ladunpohjia. Että. Se on sitten se lenkkeily ollut nyt viime aikoina tämän tyyppistä. Ja toinen tärkeä kysymys, jota, jota itse aina kiinnostaa. Mikä on sun mielestä oikea määrä pyöriä omistaa? En mä siihen lähde vastaamaan mitään. Eikö se ole yksi plus n? Niin, se, niin, tai N plus yksi, eli se, se, se määrä pyöriä, mikä sulla on tällä hetkellä, plus sitten se seuraava. Mm, sekin on yksi vaihtoehto. Tämä riippuu hirveästi et, tilanteesta, mut, kyllä nyt muutama pyörä ihmisellä voi hyvinkin olla. Ja sillä pitäisi sitten elämä sujua aika mukavasti. Itse tykkään, että minimi, aivan minimimäärä pyöriä, mitä jokaisella täytyy olla, joka pyörä liikkuu on kaksi siltä varalta, että sä aamu kiireessä menet sinne pyörävarastolle tai nappaat sen pyörän siitä olohuoneen koukusta, siltä varalta, että on, on kumipuhki, niin sulla täytyy olla ajoneuvo, jolla sä pääset liikkeelle. Kaksi on aivan ehdoton minimimäärä pyöriä. Hmm. Tämä on ihan hyvä, hyvä lähtökohta, kyllä. Nyt se toinen on myöskin vaan olla vaikka vieraille tarjottavaksi joskus, että saa kaveritkin lähteä liikkeelle sitä fillarilla. Eiköhän meillä tässä ollut aika lailla kaikki vai mitä? Kyllä me tässä päästiin, päästiin tutustumaan Herra Koistiseen ja työnantajansa Pyöräliittoon aika hyvin. Saatiin... Ja vähän myöskin tieli tieliikennelakiin. Kyllä. Me saatiin aika kiva paketti tässä nyt aikaan. Jos, jos tulee niin mieleen tästä lähetyksestä tai ylipäätänsä Pinnat kireillä podcastista, haluatte ehdottaa jotain tai antaa palautetta, niin muistakaa pinnat kireillä gmail.com. Ja tykätkää meistä Facebookissa. Kyllä, siellä me olemme. Yes. Kiitos. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.